Fyrra kórundubréf, fymti kabli. Fullirt er að sörleifnaður eigi sér stað á meðalikkar og það slíkur sörleifnaður sem jafnvel gerist ekki meðal heyringja að maður heldur við konu föðursins. Og svo eru þið mikilátt í stað þess að hryggjast og ríma brott úr ykkar hópi þeim manni sem þetta hefur drygt. Ég fyrir mitt leiti Fjarlægur að líka til en nálægur í andanum hef þegar, eins og ég væri nálægur, kveðið uppdóm yfir manni þeim sem þetta hefur framið. Þegar þið eru saman komin í nafni drottins Jésu og andiminn er hjá ykkur ásamt krafti drottinsvors Jésu skal refsa slíkum manni og selja hann Satan á vald til þessa andi hans megi verða hólpin á degi drottins Jésu. Ekki hafið þið ástaðu til að státt ykkur. Vitið þið ekki að lítið súrdeig sýrir allt degið? Reynsið burt gamla súrdeig til þess að þið séuð nýtt deg en það eru þið ósýrð brauð. Því að póskalambi okkar er slátrað sem er kristur. Höldum því hátíð, ekki með gamlu súrdeigi eða súrdeigi ílsku og vonsku heldur með ósýrðum brauðum reynleikans og og sannleikans. Ég reytaði ykkur í brefinu að þið skilduð ekki umganga sörlífismenn. Átti ég þar ekki við sörlífismenn hér í heimi yfirleitt eða ásælina og ræninga eða hjáguða dyrkandur því að þá hefðu þið orðið að fara úr heiminum. En nú reytaði ykkur að þið skuluð ekki umgangast nokkur þann er nefnir sig bróður en er sörlífismadur eða ásælin, skurðgóða dýrkandi eða lastmáll, ofdrykkjumadur eða ræningi. Þið skuluði ekki sitja að borði með slíku manni. Hvað skildi ég vera dæma þá sem eru utan safnaðarins? Egið þið ekki að dæma þá sem eru í safniðunum? Og mun ekki guð dæma þá? sem ekki eru í sjöfniðinum. Útrýmið hinum vonda úr ykkar hópi